Kívánok. A Klub Radio zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokták, hogy általában hétről hétre egy költőt vagy írót látunk vendégül, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza az élete vagy pályaja szempontjából meghatározó zenéket is. Ma azonban egy dalszövegíró a vendégünk, és mint ilyenkor szoktuk, az ő együttese dalait hallgatjuk meg, és beszélgetünk az életműve szövegeiről, Bércesi Robertet, a Hiperkarma emberét köszöntöm, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. szépen a meghívást, sziasztok! Mielőtt még elkezdünk beszélgetni, hallgassunk meg rögtön egy dalt tőlük. Ugye hallottuk már a Kérdőjel című dalt az előbb, és ugyanúgy az első Hiperkarma albumról szóljon most még a Mindenki függ. Felébettem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogatmostam, vécén ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként hatkor keltem a padlót, mostam az ételt mertem És eltanultam az összes dumád, és láttam rajta, az egyenruhád És vártam, rád vártam, tudod, mindenki függ Valamitől, mindenki függ Valamitől, tudod, hogy mindenki függ Mindenki függ, valamitől, mindenki függ Valamitől, mindenki függ ő, mindenki tud Felébredtem, kettőt láttam A tükörképemet a falhoz rápadom Fürdőt vettem, fogak, mostam WC-n ültem, gitároztam és vártam Hétvégenként hatkor keltem A padlót mostam, az ételt mertem És eltanultam az összes nyomát És láttam rajta az egyenruhát és vártam Minden A Hiperkarma Mindenki Függ című szólt, és Bércesi Robert zenészszel, dalszerzővel szövegíróval beszélgetünk a belső közlés majdásába. Szinte személyes projektet volt a kezdeti Hiperkarma, zeneszerkesztő program segítségével írt az a zenét, ez igaz? Igazából akkoriban, mikor ez a ez készült, még nem voltak ö, Magyarországon zenei producerek, sound designerek. 2000 körül vagyunk most egyébként? Pontosan 2000 a bla -bla évben. után, igen. Igen, a 2000-es évben vagyunk. És mezel jártam barátommal, aki egyúttal informatikus, per blues és emellett én hobbi elektronikus dobalapkészítő. Az internetről szedtük le azokat a úgy konzerv grúvokat, amik ott eleve fenn voltak, tehát abból főztünk, amink akkor ott volt, és ehhez képest szerintem azért. Egész jól lett a szanda végére. Abszolút, és mintha mondjam, történeti távolságban lenne ez a 25 évvel ezelőtti internet, meg akkori világ. A szövegeket is te érted, és a színpadon is eléggé egyszemélyes hatást keltettél. Ez volt az egyik különlegessége ennek a zenekarnak 20-25 év, amikor a semmiből fölbukkant a nagy közönség számára. A másik pedig az, hogy az egyik zenekar sem hódított ilyen gyorsan és ennyire nagy mértékben az értelmiségiek között, mint te annak idején. És hát az értelmiségén van a hangsúly, hogy az értelmiségi fiatalok között abszolút első ez mennyire mutatja az akkorikor ki attitüdjét és a te szándékodat? Egyáltalán egyetért -e ezzel a leírással. Akkoriban, amikor ez a lemez megjelent, a Kispár és a Borsz, Lovasi András, mint szövegérő, ők jelezték a pontos időt, és igazából én is hatalmas uh, kispárrajongó voltam, az első három albumukat imádtam, és uh, az előző zenekarommal, a blablával mindenkitől rendszeresen megkaptam, hogy jó, de hát ez az, azért ez egy kispár epigon vagy robikám, ez még nem az igazi. És akkor a Hiperkarma első lemezénnél, amikor már maga Lovasi András is azt mondta, hogy jó, most már szintet léptél, ez most már más, mint a kispár, akkor tudtam igazából megnyugodni ezzel csak azt akartam mondani a kérdésedre válaszolva, uh -huh. hogy uh, igen kevés zenekar volt akkoriban, akiknek olyan dalszövegeik voltak, amikben volt valamiféle intelektus, ez az igazság. Volt valaki, akit elképzeltél, amikor írtad ezeket a dalokat? Tehát, hogy kinek írtad a dalt, és kinek énekeltél, hogy presszert idézzek. A Hiperkarma valójában egy ilyen önsegítő egylet, egy személyes, titkos társaság, uh -huh. aki én magam vagyok. Ezeket a dalokat bár a legtöbb egyes szám második szemében szól, de ez azért van, mert én mondom ezeket a dalszövegeket saját magamnak, így szerettem volna meggyógyíteni magamat a, a lelki nyavajáimból, illetve egy kicsit könnyebb és élhetőbbé tenni a magam számára az életet. Az, hogy a bekövetkezett a visszacsatolás a közönség részéről, hogy nekik is segített, őket is meggyógyította, és számtalanszor hallotta már, szerintem azt nyugodtan mondhatjuk, hogy az varázslat. A kispált említetted már, és beleszem el arra a kérdésemre, hogy a nálatok is, meg a queenbee is elvonulásokkal teli szakaszok törik, vagy tagolják az életművet, de ugyanez a kispánál, vagy a 30 y nincsen. Hogy mi lehet ennek az oka? Összefügghet azzal, hogy ők máshogyan robbantak be, mint ahogyan ti. Tehát más volt a ritmusa, megérkezésüknek is, és emiatt akkor a folyamatos pályámaradásnak is? Ennek sokkal prózaibb oka van, pedig a kábítószer. Az általad felsorolt zenekarok nem voltak soha főállású drogosok, olyanok, akiknek gyakorlatilag most ezt már bevallom, de kicsit szégyellem. Igazából, igazából a koncert egy olyan dolog volt, hogy, hogy, hogy, hogy legyen pénzem arra, hogy, hogy drogot tudjak magamnak venni, és a, a drog körül zajlott az életem, és hát emiatt voltak borzasztó, katasztrofális fellépéseink is. Én szerelmes vagyok a zenébe, imádom a zenét, de valójában én, én dalszerző vagyok, csak csorban vagyok előadó. Azt az előadó művészetet, hogy beépíteni a közönség szeretetét, azt, azt nekem meg kellett tanulni, az belőle nem jött. Természetesen én az egészet igazából. Azért a fél óráért csinálom, amikor megszületik a dalnak a váza. Onnan már fel lehet öltöztetni, kaphat zenei köntös, hangszerelést, lehet hozzá videoklipet forgatni, stb. stb. De az az első fél óra, amikor megfog a dal, én, én az, azért élek, én azt szeretem nagyon. A kérdésedre válaszolva, igazából a kábítószer miatt voltak ezek a leállások. Köszönöm, hogy válaszoltál. Az adás végén halunk, majd egy dalt a mai Hypercarmától és a visszatérésed utáni korszakból, de most jön a következő zene, az első lemezről az Erdő, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Bércesi Robertel. Egy kétezés, kell ha kell Tőled, magát, setleg, a cheap and gigantic kell and I'm not able to back me but i wonder if i allow a moment a settle the ide tira I wish I could be. I wish I could be. I wish I A Hiperkarma erdő című dala után folytatjuk a beszélgetést Bércesi robert -el, mai vendégünkkel, a Hiperkarma frontemberével. Ez a dal, ez, ha jól tudom, Szekeres Andrásnak a műve. Ez teljes mértékben, az első hangtól az utolsóig, teljesen Andrásnak a szerzeménye, hogy miért került fel a lemezre. 2000-ben nem tudom, ma divatos, -e, de akkoriban az volt a, a divat, vagy a szokás, hogy a replemezeken, az utolsó szem mindig egy ilyen vendég volt, hogy, hogy, hogy, hogy valaki másnak a és az andis rengeteget nyagatott azzal, hogy figyelj, figyelj, hogy írok egy számot, akkor fölteszed a lemezre, treknek. Mondom, igen, igen, fölteszem, de mindegy, hogy milyen lesz? Mondom, hát azért egy színvonalat üssön meg, de, de igen. És mondom neki, hogy legyen az a cím, hogy erdő. Ez volt az egyetlen... Ö, konstruktív hozzászólásom, a dalcímet címet adta meg elki. Igen, ma akkoriban ez volt a Duba a hogyha valaki nagyon be volt téfe, vagy el volt kábulva, látszott rajta, hogy, hogy nincs ott velünk, uh -huh. így, ú, ú, ú, ha érted, mire gondolok, igen, akkor, igen. akkor szó, na, beerdőszél, erdőbe vagy, erdő. És akkor ezért lett ez a dal innen jött. Nekem a Fligov Benedek rengetegje és még az eszembe jutott egyébként, meg a korai Fligov műnek, mondjuk a, a korai, tehát a díler meg ezek a filmé, de ez csak az én asszociációm valószínűleg. Nem látta ezeket a filmeket. Sembaj. Ma Müller Péter Sziamival működsz együtt, ott te inkább a zenért felelsz, és ő a szövegért. Könnyen feladod ezt a pozíciódat, és vonulsz háttérbe, hogyha ez egyáltalán háttérbe vonulás? van már én 32 éve írok dalokat, de Péter az első, és ez ideig az egyetlen, akinek a szövegeit megzenistettem, viszont neki mindjárt száz szövegét is megzenistettem, kereken százat. A hétszázat. Igen, a, a mi együttműködésünknek a metódusa, az kicsit hasonlít a, a reményire, hogy az egyik a zene, a másik a szöveg. És akkor így a Péter nem teszi a szöveget, én kitalak rá egy akkordmenetet, egy dallamot, kerekítek belőle egy dalszerkezetet, és így történhetett az meg, hogy nem egyszer, nem kétszer volt olyan, hogy, hogy egy este alatt négy, sőt egyszer volt, hogy öt dalt is megírtunk. Az elég nagy, gyors teljesítmény. Most viszont beszéljünk egy kicsit a tele a Az egyik legfontosabb különlegességed, a logikailag nehezen értelmezhető dalszövegvilág, amelyben a közhelyekhez való érzelmi viszonyok is nagyon fontosak. Nekem most a szerinted című dalodból a kitaposott út metaforája jutott az eszembe, ami ezt meg is mutatja, hogy ott van egy... Érzelmi valami, ott van valami közhely, de egy kicsit elmozgatod a kettőt egymástól. Erről mi a véleményed? Eleve ennek a logikai bakugrásnak mi a poétikai háttere? Én mindig is vizsgáltam a közhelyeket. Mondhatni, hogy szerettem őket közhelyek mögé nézni. Nekem ez volt egy időben a kedvenc foglalatosságom, hogy kicsit belemélyedni, hogy ez valójában mit is jelent, és akkor, ahogy mondta, csavarni rajta egyet. Mm -hmm. Mert ezek a közhelyek adnak valami biztonságot is, meg egy közösséget nagyon sokszor valahogyan csak nem nézünk a mélyére, hogy mi van a, milyen abszurd van mondjuk egy-egy közhely mélyen. Igen, hát a közhelynek ugye, hogy mondani szoktam, hogy helye van a közben, de azért tízből mindig van egy, amelyik, amelyik nem stimmel. Aminek, amelyet akkor jobban belegondol az ember, akkor rájön, hogy baromság, most egyet mondok, jó félni, mint megijedni. Az lehet, de valójában egyik se jó. Valóban nem. A szerintedet miért tartod a legkompaktabb vagy a legsikerültebb dalszövegednek? Nem tudom, hogy jól idézek-e a kislaci könyvből, az én meg az énekből. Fú, hát évekig dolgoztam azon a dalszövegen. Nagyon sűrű. Most nem régen bekerült egy szindarabba, az őrként bejátszották és ott minden verszakot más repelt el, és utána mondta nekem az egyik színész srác, hogy a, hogy a felesége is köztük volt azok között, akik a repelték az egyik verszakot, és mondta, hogy nagyon-nagyon nehéz feladat volt megtolni a szöveget, uh -huh. amit nem is csodálok, mert ott minden név előtt minden ragot nagyon a helyére tettem, és igazából levegővételnek is csak bizonyos helyeket adtam meg, hogy jobban folyjon a szöveg. Tehát, hogyha azon a bizonyos ponton, ahol a levegővétel helye van, az illető, aki erre pedig nem vesz levegőt, akkor utána akkor megborul az egész, úgyhogy tényleg erre gondolom nehéz lehetett, de nagyon jól előadták, megnéztem az előadást. Éveken át írtad, de azt is jelenti, hogy akkor különböző életkorszakaidban különböző bércesi Robertek adták egymásnak vissza a tollat és folytatták? Vagy mennyire érzed ilyenkor egy-egy dalszöveg történetén belül a saját életednek a, hát a már említett hupáit például? Amikor készen van a dalszöveg, akkor, és ez is mágia, a dal mágiája, én így hívom, amikor elkészül a dalszöveg, és van egy rálátásomra, akkor döbbenek meg, hogy Jé, ez pont arról szól, ami akkor történt velem. De miközben megírom, e, ilyesmiről szó sincs. Hát ugye ennek a szerintednek például, van egy ilyen ritmikája, hogy terundenden, terundenden, terundenden, és akkor erre uh -huh. bármilyen ilyen csasztuskát mondok szöveget, amik eszembe jutnak, és úgy kell elképzelni, mint a pázolt, a kirakós játékot. Tehát nincs benne tudatosság, hanem mit tudom, van négy sor a refrénbe, és akkor először megvan a az első sornak az első fele, aztán megvan a harmadik sornak a közepe, és akkor is szépen így, így terítődik be az egész, és a végén áll össze gyakorlatilag olyan részekből, amiknek a megírások között akár hónapok is elterhettek, és azért mondom, hogy, hogy valóban ez számomra mágikus, a végén mindig pont azt jelenti, ami történt velem. A végén mindenki összer egy nagy képpé, hogy most egy logosi sort idézek az tévéből. Most hallgassunk meg a Hiperkarma második lemezéről egy dalt, az Amondót. A címadódalt utána pedig folytatjuk a beszélgetést Bércesi Robert-tel. Ugye leszek ami marad, egyszerre valamire te gondos Még az is aminek akarod hogy mások lássanak és elzárad maga nagyon a videket A csapok, szavakat a soha, gyökereket a gyökerek, az agyadat a fejet. tereket a falak Ugye baszokat a türelem, a fülemben a bogarak, a tieid a bogarak A füleden, a helyükön, a fenekeden ülök, tüselem a neven Ugye leszek ami marad, ugye vagyok aki leszek, ugye valamire visszatudja valamire, valamire víd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 A szemed, a napot, kibötöm az egyegem, mire kiitom a szemed Kezdem, kezdem, kezdem, kezdem, kezdem behetem!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 a Hiperkarma Együttes Amondó című dal a hangzott el, Bércesi róbert beszélgettünk beszélgetünk a belső közlés majdásában. A klubrádió mikrofonján továbbra is a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallják. Ugye itt az Amondó és a Mitévő két nagyon fontos dal, és a Mitévő is még el fog majd hangzani az adásunkba. És ez két figura, két olyan szellemiség, amelyek, mint a Varázshegyben, a Thomas Maregényben, a Nafta meg a Settemrini viaskodtak egy kicsit a telelkedért, hogy ott a Hans Kastorp életét próbálják megmenteni a tehát hegyen, tehát az Amondó és a mit évő két nagyon karakteres része a világnak, meg talán a létezésnek, ugye? A számomra nem olyan karaktereknek tűnnek, mert valóban azok. Tehát... Teljesen kialakult értelmeztem vagy egy kicsit túl interpretáltam. Teljesen igazad van ezek. Az ammonda, és a mitévő is az én fejemben kialakult személyiségek. Van hangkordozásuk vannak szófordulataik, van véleményük mindenről, hát egy valamiuk nincs, testük nincs, ugye, szellemi lények. Akiket vagy megalkottam, vagy ők mutatták meg magukat nekem, ezen lehetne vitatkozni, hogy melyik az igaz, de ezt nem úgy képzel el, mint a, a két vállamon a kis ördög, meg a kisangyal. Uh -huh. Ők ő, igazából foglalkoztak velem, de élik a saját életüket. A, a, az amondó az, aki mindig megmondja, akkor is, akkor is határozottan egyelőre, a fogalma sincsen, hogy merre van a helyes irány. A mitővő az meg segítségre szorul, a alapvetően ezek a jellemvonásaik. E, irodalmi ezt a Nádas Péternek van egy nagyon szép. Esz se a tisztességes mondatról, és azt mondja, hogy a képzeletnek, meg a tapasztalatnak a megfelelő aránya tesz egy mondatot tisztességesé, hívja. és kicsit ez az amondó tévő is nekem ilyen volt, hogy az egyik meg a másik egymáshoz visszanyitva is tud talán létezni. De már említettük itt a visszatérésedet, amit, amit nyilván logikailag meg feltételez egy eltűnés is, tehát te magad is mondtad már a korábbi életedet, és hogy mennyire tartod, Szerencsésnek vagy szükségszerűnek, hogy lépte nyomon erről is kérdeznek téged, az életednek ezeknek a cezuráiról, például ami a különböző addiktív problémákkal függ össze. Mennyire kikerülhető, vagy nem kell kikerülni ezt a kérdést? Van életrajzi könyvem, abban ezt mindent leírtam, akit érdekel, az ott el tudja olvasni. Illetve nem régen volt egy nagy beszélgetős műsor velem, ahol zenélgettem is, a moderátor a pszichológusom volt, a volt pszichológusom, és ott elmondtam mindent, az egész történetet el elmondtam, és még most is, hogyha megkérdeznek, természetesen válaszolok rá, de hála az égnek egyre kevesebb az ilyen kérdés. Ugye uh -huh. tehát már négy és fél év, és már vannak olyan barátaim, akiket, mit tudom én, három éve ismerek, és azt, azt mondják, hogy hogy, hogy hát Robin, te, egyszerűen nem tudlak elképzelni, hogy egy ilyen magába beszélő, fröcsög, nyácsorgató, vicsorgó, dzsánki voltál. És én ennek nagyon örülök, hogy már nem tudnak engem így elképzelni. Köszönöm szépen. A következő dal a Hiperkarmától a Fekete Péter, ezután pedig még visszatérünk egy beszélgetésre. Nem hiszem, hogy te nem gondoltál még arra sohasem, Hogy a gonosz nem az, aki kínos oda benn, Hanem, Aki könyörök hozzá, hogy erre szabadon az a gonosz, Akiről végig azt képzelted, hogy jót akar neked, De megijedni tőle nem mersz, mert olyan vagy te is, mint mindenki, A legjobban azoktól tudsz a plafonra mászni, Csak úgy mindenok nélkül a hátad mögé lopakodva, A füledbe súgják, hogy ne félj, Magadban olyankor magadra mutatsz És azt kérdez tőlem, hogy miért? Talán úgy nézek ki, mint aki fél? Ha? Talán. De most egy ezt se fél különösen tőlünk, De rossz utakról hozott meged a jó éreket mert a jó nyelvenet hozni csak a rossz utakról lehet, akik az értelmét keresik, mint élni, felejtenek, ez titok volt eddig, de most jobb, ha megtudod. Csak úgy nem nyúszk fogorra, ha magadtól odamész Két Kétszed közt a pannóra, és csak akkor nem kerülsz, ha belátod, hogy muszáj vagy, és arra a kis dombra, amit emlegetni is most magadtól legyűgyülsz. És azt mondod, gonosz vagy, tudod, hogy nem vagy az? Ezt mondják mások is, te meg, ha bebizonyítod nekik azt, hogy neked van igazad mégis, akkor lettél gonosz, de is, mint mindenki, élni szeret leginkább és leginkább félni. Leginkább élni szeretve fogsz most Ne tegyél úgy, mintha nem te lennél Aki nem te vagy, mert Az, a zsákban van, nem te vagy te Igen, a zsák vagy Nem is látszol, mégis láttam, Ahogy átkozod őket, attól vagy álmos Fekete Pétre Ide a zsákot, te nem bírod el Mi megbírjuk ébren Maradunk Tudasságot bárhol legyél a sarokban keresd Ő már onnan figyel téged és eljön a te időd Feláll, kezet nyújt, köszön majd És rájössz akkor arra, hogy bármire rájönni valójában semmi És fogás sem talál majd rajtad Úgy fordítasz hátat, akkor mindaz olyannak Akinek a másik nem kell senki kerüld És titokban bámészkodónak nevez. Te is, mint mindenki, azzal akarsz válni, nem lehetsz Az erő ide nem elég Ide az erőnek az erejét kell most, hogy megkeresd Keresd magad mellé jeleket. Ne félj betalál majd mindegyik, amelyik meg nem attól meg a szabály erősödik. A szabály, hogy az ember magáról beszél, magával ha beszél, bárki nevét mondja, bárki szemébe, A Hiperkarma fekete Pécer című dala után a belső közös majdásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk, Bércesi Robert zenészszer darszerző és dalszövegíróval, az együttes frontemberével, még egy dalt fogunk hallani el a régi második albumról, viszont utána a legvégén kép egy mai slágeredet, a boldog még című zeneszámot is meghallgatjuk, és ezzel kapcsolatban kérdeznének most, hogy mi változott meg az alkotói felfogásodban a törekvésedben, akár a kezdetekhez képest, akár az elmúlt 25 évben. Körülbelül 2000 15 tájékán, amikor még csak három albumunk volt, rájöttem arra, hogy ez a zenérés számomra egy, egy önterápia. És akkor tudatosítottam ezt, és rájöttem arra, hogy minden hétvégén azt énekrem, hogy mind belehalunk, mindenünk leépül, így, tehát még, még sorolhatnám ezeket a depresszív dalszövegeket, és akkor hoztam egy tudatos döntést, hogy, hogy a jövőben, a következő albumokon tudatosan arra fog figyelni, hogy olyan dalszövegeket énekeljek el minden hétvégén, olyan dolgokat írjak, amikben szerepel inkább a boldogság szó. Uh -huh. Egyszerűen adtam egy ilyen utasítást ugye a tudatalattimnak, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy, hogy kinek, és így is lehet, és utána mondták is a barátai magottak, hogy itt, itt ez a szöveg, és van négy sor és háromszor szerepel be a boldogság szó, hogy a a boldog, utat adnak a boldogságnak, nem uszod meg a boldogságot, boldog még, és szóval az nem érdekel. Tudom azt, hogy, hogy, a, hogy az érfelvágós negatív dolgok, ezek számítanak művészinek, meg a minél ködösebb, minél lilább, de úgy vagyok vele, hogy annak a fajta hősies költészetnek az oltára, már éppen elég időt és energiát feláldoztam. Igen, valahogy mindig a költészetben is az a jó téma, hogyha az ember reméletlenül szerelmes, hogy valakinek boldog élete van, azt nem nagyon szereti az irodalom, holott Min, nincs is annál szebb dolog a boldogság, csak az, mintha nagyon könnyen átmenne a gicsbe, vagy pont a közhelybe, és talán ezért tartunk tőle, de... Igen, nagy költőink, a, a nagy művészek is, úgyhogy amikor egy, egy, egy nyugodt kapcsolatba kerülnek, akkor... Akkor, akkor kiégnek, Nem tudnak miről írni, mert a boldogságról még se írhatnak, nem igaz? Szóval én meg úgy vagyok vele, hogy dehogy nem. Lehet arról is írni. És nálad a szövegeknél annak is nagy jelentőség, van, hogy molban vagy durban lesz-e maga a dal, és ez meghatározza azt is, hogy milyen röppályán kezdesz el magán a szövegen gondolkodni. Én most jól rakom össze ezt a módszeredet, mint aki nem szokod a mm. szöveget írni, hogy ennek nagy jelentősége van. Most <tos> talán a mol, mint a szomorúság, a dur meg inkább a vidámság is tudna lenni akár közel száz dalt írtam a Hiperkarmának, és ebből egy kezem meg tudom számolni azokat a dalokat, ahol vagy a dalszöveg volt meg előbb, vagy, vagy a dallam. Uh -huh. A legtöbb dalt úgy írom, hogy felemelem a gitárt, pengetek pár akkordot, dudorászok hozzá, én hümögök, hümmagok, és akkor ilyen... Egy, egy jönnek neki szavak, és akkor, és akkor így, ahogy mondtam, és mint a pázzul, hogy akkor ne sor második szava megvan, de jó. És akkor az, az oda bekövül, az már nem is tudom máshogy énekelni. Úgyhogy én nálam az egyszerre történik, meg a zene, meg a szöveg. Azt említettet, hogy nálad az első fél óra a legfontosabb, amikor megszületik mondjuk maga a mű, de hát azért régen hatalmas sikered volt, hogy ez, ehhez milyen a viszonyod. Ez mennyire tud egy, hát nem jó példa az esetben a drog metaforáját használni, de mennyire tud mégis egyfajta függést okozni ez a nagy siker mennyire könnyű adott esetben lemondani róla. Szerkesztőn Pályi már jegyezte meg hogy olyan alkatnak tűnsz, aki képes bármikor előtérbe jönni és visszavonulni, mintha a háttérben is ugyanolyan jól éreznéd magad. Alapvetően, hogyha választani kell, inkább egy introvertáltabb ember vagyok. Természetesen már azt megtanultam, hogy el tudok beszélgetni, akár csevegni is, akármilyen témákról, és már kifejlesztettem magamban úgy mondani rockstar kapcsoló, ami azt jelenti, hogy a színpadra lépés előtt 5 perccel felkapcsolok magammal egy kapcsolót, meg a színpadra, ott, ott, ott kitombolhatom magamat, a feszültségemet kitombolhatom magamból, sőt, még az embereknek tetszik is, és hogy nekem is jó lesik, úgyhogy ez win-win, ahogy mondják marketing nyelven. És amikor lejük a színpadról, akkor ezt a kapcsolat lekapcsolom, és akkor megint nyugi van. Annak, hogy kisbetű, nagybetű ez a Bércesi, Robert, annak mi a jelentősége vagy a jelentése? Mert ugye én nem tudom sokszor, hogy melyik a nagy, meg a kisbetű, mert a te. Nevedbe. Ezt kb. tíz évet találtam ki, ezt az írásmódot úgy hívom, hogy egy sima egy fordított. Aha. Ami azt jelenti, egyszerű a szabály, a azok nagybetűsek, a magánhozok kisbetűsek. És ezt már olyan szintre tökéletesítettem, hogy, hogy, hogy gyorsan tudok így írni. Azt jelenti, hogy írok, és közben mindig nyomkodom gyorsan a kapszlokot. Azt kopik el először akkor a koraklaviót. <gül> <tálom, valószínűleg. gül> nem egy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, csekernőtől indultam, a csupa kisbetű, aztán a nagybetű, és, de ez érdekes egyébként. Most még hallgassunk meg egy. Még egy régi hiperkarmadalt, a mitévőt, és utána még visszatérünk egy búcsúszóra. Csak annyira könnyű, vagyok annyira, vagyok szép? annyira szép, most ide Ide kiteszem a titkot a képedbe, csak hogy a képen néz, hogyha hozzám beszélsz, ne a cipőmet nézd, hiszen annyira könnyű, mennyire könnyű mond, pont, mint a falnak a fej Te bevered és várod, hogy jöjjön, de nem jön, nem csak vérzik, mert kíváncsi vagy, amire kíváncsi vagy, honnan tudod, amire kíváncsi vagy, honnan nem mondom el Ha csak az jöjjön, aki könnyen szédül Aki úgy indul el, hogy a végére jön Halljuk, mint tudsz, beszélj Mindig kezdi, ha esőre vár Vigyázz, ma Csak amit élvezni fog, csak azt érzi meg és éreztem ott is, mikor a hátára vezd Mert a hátad mögött, ó, oh, ha tudnád Mi megy a hátad mögött? Nézdél, kérdezd, mondom, bármit jól van mi van azzal, akivel eddig jöttem, egy kereszt rajton akivel hinnék most, az meg a kavarja, csak körülötted folyamatosan és akat is nem gyerek nem is egy olyan, aki látja, hogy szar, csak úgy fogja fel, mintha nem lenne jobb. Mm -mm. Más, más, baj, baj, jel Hátraj, bátran, bátra, válasz, kettőt, kettőt a észre kétszer képzelé, szarba lépszél, és annyi baj legyen mindegy, miért te mindegy? Most mikor szereti szereti szeretni, szeretni. szereti szerinted annyi csak, hogy jössz Szeretni, szeretni, szeretni, szeretni, szeretni, szerinted annyi csak, hogy jössz. Látsz, nézd, és közben mondd, végigmondod. Nekem ezt nem kell úgy mondd, de biztos vagyok. Te is biztos lehetsz? Szakíts a bírd, nem tűnök el, amíg a helyemen ülsz, Nem én. Leszek annyira, könnyű. nem én. Vagyok annyira, vagyok annyira, vagyok annyira, vagyok annyira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 Már is mennél nem kell folyton a végét járni, hallom még A muszáj mennek, mencsa, mencsa, a Titkot, kulcsot, mocskot, hívj, de hogy akarod, azt nem A szor Tamad tamad hány szor mondjam tamad tamad tamad tamad mondjam tamad tamad tamad tamad mondjam tamad tamad tamad tamad mondjam tamad tamad tamad tamad a Hiperkarma mit tévő című dalával elérkeztünk a belső közlés majjadásának végéhez. Bércesi Robert dalszövegírónak, zenésznek, az együttes frontemberén nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és beszélhettünk zenekaráról, dalszövegéről, életéről. Nagyon szépen köszönöm, és további szép dalokat és boldog dalokat kívánunk. Jaj. Nagyon szépen köszönöm. Boldogságot és dalokat is a boldogságról. A kettő megfüggését is köszi. Búcsúzásképp még egy utolsó hiperkarma számot hallgassunk meg, ez azonban már a zenekar mai korszakából hangzik el. Az utóbbi évekből a boldog még című kortárs slágerre búcsúzom most, megköszönöm figyelmüket, a szerkesztő Pálimár, valamint a hangmérnökök Studer Dániel és Csorba László nevében is további szép estét kívánok a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották, és akkor most jöjön még a Hiperkarmától, a boldog még. lesz minden szó Ahhoz, hogy elmondhassam neked, Mit érzek melletted Mikor jó, jó, jó Ha rám szólsz, mert végazta, Kerüljünk együttbe minden nap Itt a körben nézek És te nevetsz rám Nem emlékszem rá, hogy nem voltál, vajon Hol lehettem, mikor születtél, vajon Ki voltam a minap?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 És én, mert ezt nem érezhetek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 hinni, ami látható, de mikor a kezed Megfogom és megérzed, egyből szorosabban kulcsolod az enyémet Végig neked szólt a dal a magasból Mindegy, mindenki, hogy mit gondol nekem, csak az mi Ahogyan te érzel, nélküled a pokolba, az egészen hiszem.